і тоді прокинулись похмурі духи, що так часто опановували його і безжально вп'ялися гострими пазурами в його зранені груди. «Уїдлива, нечиста сила!» сказав він сам до себе. «Невже ти женеш мене сюди, щоб цей закляклий юнак знов почав сходити кров'ю? Бо кажуть же, що Рани умерця відкриваються, коли до нього не ближається вбивця. Хіба я не знаю, що він геть зійшов кров'ю в ті прикрі дні, коли спокутував свої гріхи на смертній постелі? В нього не лишилося жодної краплі лихої крові, якою він міг би отруїти свого вбивцю, коли б той підійшов до нього. А Йоганна Крейслера і поготів, бо його не стосується гадюка, яку він розтоптав, коли вона вже висунула гостре жало, щоб укусити його. — Розплющ очі, небіщику, а я твердо гляну тобі в обличчя, щоб ти бачив, що на мені нема гріха, але ти не можеш їх розплющити хто тобі наказав поставити на карту життя проти життя? Нащо ти затіяв облудну гру зі смертю? Ти не думав програти її? Але риси твої, тихий, блідий, юначе, лагідні й добрі, смертельна мука стерла сліди мерзенного гріха свого прекрасного обличчя, і я міг би сказати, якби тепер личили такі слова, що небо відкрило перед тобою браму милосердя, бо в грудях твоїх жила любов, таба, що як я б помилився в тобі, що як не ти і не лихий демон, а моя щаслива зірка підняла твою руку на мене, щоб порятувати мене від жахливої долі, що чигає в пітьмі на мою душу. То же очі бліди юначе, роздивися своїм утихомиреним поглядом геть усе, якщо я навіть загину з жалю за тобою або з жахливого безмежного страху, що чорна тінь, яка скрадається за мною, отот -от схопить мене. Так, глянь на мене. Але ні ні, ти міг би глянути на мене, як Леонгард. Етлінгер, я повірив би, що ти – це він. І тоді тобі довелося б кинутися зі мною в прірву, з якої я часто чую його глухий, замогильний голос. Але що це? Ти всміхаєшся. Твої щоки, твої уста червоніють? Хіба тебе не влучила смертельна зброя? Ні, я не хочу ще раз ставати з тобою на прю, але...